Kellel raha on, see ostab pudel viina, kellel raha ei, sell arvib habu piima. Lasteab, lasteab, lasteab, terveil, kellel raha on ja kellel ei. Lasteab, lastea lastea terveil, kellel raha on ja kellel ei. Kellel raha on, see vaatab kimospilti Kellel raha ei, see uuksed aga silti Last teab, last teab, last teab Kellel raha on ja kellel ei Last teab, last teab, last teab Kellel raha on ja kellel ei Ei, kellel raha on, see ostab uued püksid, kellel raha ei, see kanab antrakse lasteab. Lasteab, lasteab terveil, kellel raha on ja kellel ei. Kas teab, lasteab, lasteab terveil, kellel raha on ja kellel ei. Kellel raha on, see tüdrukuga paarist. Kellel ei, lasteab, lasteab, lasteab, Kelle raha ei, see sigadega kravis Last teab, last teab, last teab raa on ja kellel ei Last teab, last teab, last teab on ja kellel ei Kellel on, see oostab Kellel raha ei, see jalgsi kummib taeva eels. Lasteab, lasteab terveil, kellel raha on ja kellel ei. lastea lasteab, lasteab terveil, kellel raha on ja kellel ei.